Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Da, și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, într-un moment destul de istoric, i-aș spune eu, dacă îmi permiteți, suntem live și pe Facebook, pe toate conturile noastre, EuropaFM.ro, BusyDay.ro, Moise Guran, toate Conturile transmit în acest moment emisiunea România în direct Iar eu o să vă las să vorbiți cât mai mult astăzi Dacă e nevoie prelungim emisiunea, dacă există interes Fac o scurtă recapitulare și o să ascultăm uh, un scurt pasaj din discursul președintelui Așadar astăzi la prânz, fix la ora 12, președintele s-a adresat Parlamentului Marcând practic acest moment de criză profundă în societatea noastră dar în același timp, marcând și limitele, marjele, le-a spus, între care se poate rezolva acest conflict. Puțin demisia chinuită a unui ministru și retragerea ordonanței, dar prea mult alegerile anticipate, a spus președintele. Haideți să le ascultăm exact. Ce facem, dragilor? Ce facem? Care sunt soluțiile, care este marja de manevră pentru a ieși din acest impas? Retragerea ordonanței 13 și eventual demiterea chinuită a unui ministru este cu certitudine prea puțin? Alegeri anticipate însă sunt în această fază prea mult. Asta este marja de manevră. Cine trebuie să vină cu soluția? Păi în mod natural cel care a creat problema, PSD-ul. Ați obosit deja? Ghinion! Președinții celor două camere care nu știu au rămas, au rămas. Încearcă să acrediteze în spațiul public ideea că eu nu aș digera rezultatul votului ci că eu aș încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat. Nu! Fals! Ați câștigat, acum guvernați și legiferați, dar nu oricum! Nu oricum. Hey, Ne-a fost greu ca într-un minut să strângem practic sinteza acestui discurs foarte incisiv, aș zice, al președintelui Claus Iohannis în Parlamentul României, Reporterii de acolo relatează că, de exemplu, președintele Senatului era foarte nervos la finalul acestui discurs, a fost văzut rândindu-și telefonul, reacțiile, mă rog, nu sunt niște reacții foarte importante, Liviu Dragnea spune că la final i-a transmis că trebuie să găsim o soluție să facem pace. Tăricianu a zis că a fost total nepotrivit acest discurs. Așa cum probabil v-ați dat seama din tăieturile făcute de colegii mei, în timpul discursului președintelui parlamentarii opoziției au părăsit sala, dar președintele... Ai, ai, nu ai, nu ai, ai opoziției ai puterii. Au părăsit sala, dar președintele și-a continuat discursul... Și cam asta este situația în momentul de față În primul rând, ceea ce vreau să vă întreb astăzi Este cum vi s-a părut discursul A fost potrivit? A fost nepotrivit? Ar fi trebuit ca președintele să fie mai împăciuitor? Mai degrabă? Sau din contră? Vă dau microfonul 0372069599 Cătălin, bună ziua! Salut Moise, salut Națiune, mă auziți? M -auzi? Toată lumea vă aude, știți da. cum... Moise, îți răspund imediat la, la întrebare Cu Vreau să deviez doar 10 secunde la început Pentru că vreau să spun că zilele astea sunt mândru Cum nu știu dacă am fost vreodată Sunt mândru că reprezint una din luminițele alea din piață O poză care cu siguranță va intra în, în cărțile de istorie Copiii noștri și nepoții noștri le vor citi Iar eu voi fi mândru să le spun că, că am fost acolo Acum trec și răspund la, la întrebare Mie mi s-a mi părut un, un răspuns un discurs uh, foarte bun și argumentez asta spunându se că, practic, la a Iohannis, uh, președintele nostru, al tuturor românilor, le -a, uh, a venit acolo să le dea curaj să demită guvernul, eu așa văd, pentru că lor le era frică. Imediat că după aceea. Imediat după aceea, domnul Cristian Tudor Popescu, a remarcat faptul că mai mult decât demisia unui ministru este demisia guvernului. Da, și că da. președintele, asta ar fi sugerat. Dar e, să știți că situația e, destul, e din ce în ce mai complicată, pentru că acum avem tot mai multe informații, poate l-ați auzit și pe Petreanu dimineață, și analiza mea de la Busy Day, că de fapt cel care a oprit totul a fost Grindeanu. Și că există în, a, în acest moment o ruptură între PSD, nucleul dur Liviu Dragnea, și premierul Sorin Grindeanu, deci ar fi o soluție de a guvernului? Eu cred că neapărat nu există altă variantă pentru acest guvern, pentru că nu e credibil. Orice va face nu va fi credibil, iar guvernul fără PSD nu va putea guverna. Dar asta e. Cred că ne ducem prea departe cu guvernul fără PSD. Deci încă se va rupe, Grindan. Ce va face? Și oricum nu va fi credibil. ce Marea întrebare tot asta rămâne. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că, din punct de vedere moral, cel puțin dacă nu chiar și legal, vedem unde duce ancheta aia DNA-ului. Nu pot să rămâi ca și guvern, v-am explicat și ieri, domnule, din punct de vedere al actelor guvernului și politic, ministrii sunt solidari cu toți Oric. între ei. Însă, mare întrebare a președintelui a fost exact asta. Ce facem, dragilor? Ei răspunsul îl aveau dinainte, demiterea guvernului a lui Grindeanu împreună cu tot guvernul lui, dar ei nu aveau, până astăzi, nu aveau curaj, le era frică de anticipate. Președintele a venit și le-a spus astăzi clar, demiteți guvernul și tot voi veți spune alt guvern. Nu le-a le spus atât de clar, dar e opinia noastră și o respectăm. Vă mulțumesc, Cătălin, încerc să iau cât mai multe telefoane. Bună ziua, Norbert! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! În ce, rând, ce fel de nume e Norbert? No, a, ce fel de nume e Norbert, am întrebat? Norbert este un nume german, sunt de naționalitate maghiară și sunt cetățean român. Vă felicit pentru toate acestea. Vă ascultăm. <laughs> ok, în primul rând, nu trebuia să se ajungă aici, să ajuns aici, fiindcă toate previziunile au arătat că o să fie un, o participare. Foarte slabă la votul din anul trecut. PNL-ul nu a reușit, din păcate, să-ți mobilizeze. Veniți mai în zilele noastre, poate n-ați auzit discursul președintelui. Da, acum trec la discursul președintelui. Era destul de ok. Îi dau dreptate un pic la domnul Tudor Popescu. Trebuia să fie. Să adreseze și votanților PSD. Mie mi s-a părut că s-a adresat votanților PSD. Um, ușor a fost, eu zic că lasă de dorit în privința asta. Păi nu, dar, dar dacă uh... a zis nici vorbă să vreau să schimb guvernarea, guvernați că câștigat alegerile astea, nu e un mesaj pentru votanții PSD? Este, da, da. Hai să trecem de faza asta. Uh, în primul rând. Adică, la ce v-ați fi așteptat? Iertați-mă, Norber, să le zic că. sau nu știu, într-adevăr am remarcat și eu asta. Domnul Popescu, atenție, a spus că a fost un discurs foarte corect, dar că ar mai fi completat cu această parte. Dar ce vreați să le zic că? Felicitări că v-ați lăsat cumpărați cu o creștere de salarii exact. și de pensii, ca exact. să ignorând era, de acest era. pericol că sunt niște infractori care exact. o să-ți dea pentru ei. Exact, și domnul Dragnea, după discurs, a remarcat că s-au adresat parlamentarilor uh, răi și buni. Nu e adevărat. S-au adresat parlamentarilor curat și care au probleme cu justiția. Mm, aici vă rezolvăm. contrazic pe dumneavoastră a, și dau dreptate domnului Popescu de data asta. Atitudinea a fost de la început sfidătoare a președintelui Iohannis. Când s-au ridicat să plece din sală, președintele le-a zis ce ați obosit? Ghinion! Preluând, practic niște sloganuri care se strigă în fața cotroceniului. Aia cu ghinion, știți că tot de la Iohannis vine. Sandu, bună ziua! Bună ziua, Moisele! Vă ascultăm! Bună ziua, România! Discursul președintelui a fost ok. Acum, cum spune românul, nu neapărat ca să cârcotească. Întotdeauna este loc și de mai bine. Așa? A, cred că domnul președinte Iohannis a trebuit... Să fie mai conștient de fapt că are românii cincuți de partea lui. Mm. Și să fie mai hotărât și mai fără milă. Ok. Adică ce uh. de să Hai să stabilim niște lucruri. Președintele nu poate demite guvernul Vedeți, define, de Deci nu m-am putut mișca Vă spun de la noi, de la radio După ce am ieșit din emisie Ca să-l ascult pe domnul Cristian Tudor Popescu Deși în timpul ăla început să răsă vorbească Dragnea și Tăricianu Mi s-a părut mai important ce a zis domnul Popescu Deci președintele potrivit Constituției Nu poate să demită guvernul Scrie negru pe alb acolo acest define, lucru Asta nu înseamnă că nu poate cere demisia guvernului Atenție Asta Exact Exact tot ceea ce poate face, conform prerogativelor și conform legii, să facă mai apăsat, mai hătărât, mai vocal dacă vreți. <hă> nu, nu văd cale de negociere cu cei care și-au dat măsura sputerilor până acum. Okay. Și-au dat gândurile pe față. Știți? Seamănă cu grumită aceea, so vine acasă și își găsește soția în pat cu. Amantul sau, mă rog Și zice, nu e, e, nu e ceea așa? ce crezi Exact, exact, Mulțumesc, exact asta, da. cum, cum să negociezi în continuare cu, cu ei? Sandu, îmi cer scuze, punte, trebuie să, mă rog, să, să, să scutesc. Știu, dar nu se aude foarte bine Din păcate avem niște paraziți pe linia cu dumneavoastră Și se aude foarte prost Îmi cer scuze, Sandu Diana, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Bună ziua uh, Mi-a plăcut foarte mult mesajul pe care l-a dat Claus Iohani v Vă da, Dar nu de cumva de a dat acest mesaj exact ca să vă răcorească? Da, da, a fost o baie, o baie, o baie. Sute de, mii de români protestează în stradă. Am fost unul din susținătorii patru zile consecutive, inclusiv în piața Victoriei cu acele luminițe. Așa este, dar vedeți, Diana, de la un politician aflat în campanie, te aștepți, sau nu e o chestie acceptabilă din punctul meu de vedere, dar te aștepți să le spună oamenilor ceea ce oamenii vor să audă. Însă de la un lider, de la un președinte, de la un prim-ministru, te aștepți să spună ce e bine pentru țară, nu ceea ce vor oamenii să audă și să se răcorească. Exact, exact. Am înțeles, dar mesajul a fost foarte bun, indiferent că se comentează că nu au făcut, uh, n-a făcut uh, alegerilor PSD, alegătorilor PSD nu au făcut uh, cum, nu știu, să Le sunt foarte dat un mesaj și lor. bine Exact, mesajul, mesajul, deci mesajul. Deci dumneavoastră a sunat Diana, vă mulțumesc pentru telefon ca să spuneți că președintele v-a răcorit. Probabil că mulți dintre noi am avut acest sentiment. Dar rămâne această întrebare, tot de la președinte. Ce facem, dragilor? Ia mai dăm Victor și celălalt, cealaltă tăietură din... Ia, ia, hai să mai ascultăm puțin. Ce fel de națiune vrem să fim? Vrem să fim o națiune puternică, prosperă, o națiune care își construiește un stat de drept și îl respectă, o națiune care se poate mândri cu o justiție independentă, o națiune cu un parlament puternic, o națiune cu un guvern performant sau vrem să fim o națiune slabă? sprețuită, care pune totul în joc pentru a salva pe câțiva din situații dificile. Merită România acest sacrificiu pentru câțiva politicieni? Asta este întrebarea. Acesta este scopul referendumului. Hmm. Foarte dificil. O să discutăm foarte curând și despre referendum, căci mai sunt câteva zile în care președintele va formula și întrebarea finală. Sigur, nu va putea formula această întrebare. Merită România distrusă pentru câțiva politicieni? Acolo întrebarea va, fi, va, va trebui să fie mai aplicată. Simona, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! A să răspund mai întâi la întrebare, mie mi s-a părut discursul președintelui direct și tranșant, dar oricum sunt subiectivă pentru că îl admir pe Claus Iohannis. V-am contactat totuși pentru o soluție, cumva, așa. pentru România de astăzi. Mie mi se pare că soluția cea mai rapidă și mai bună este o alternativă curată de stânga a PSD-ului. PSD-ul păi, este stați că Asta nu se naște peste noapte, Simona. Totuși, este șansa psd de bună credință, să spun așa să rupă partidul ăsta și să M -m mare atenție Mare atenție, de asta la acuză Dragnea pe Iohannis. Îi zice, Miza este PSD-ul. Asta a zis Dragnea da, ieri. Da, gândiți-vă totuși că PSD-ul este asimilat acum cu partidul corupților și dacă nu ești chiar hot și de din PSD, ești cel puțin uh, profitor. Mm. Și atunci oamenii de stânga cinstiți ce alternativă au. Să intre în PSD și să devină mă rog, Profitor și așa mai departe. Eu cred că asta ar curăța și dreapta. Păi, da, da, iertați-mă, nu putem noi decide pentru acel Tot, partid. Tot mai că nu putem noi decide, dar, dar, dar a, a trebuit să fie un semnal pentru, pentru oamenii de stânga curaci, cumva. E trebuie, cum să zic, o asanare a clasei Deci, dumneavoastră, susțineți că, de fapt, președintele de... a dat un mesaj pentru PSD. -ști. Poate și pentru asana asanare, n-am putea să-l privim și așa? Uh. Nu știu. E interesantă interpretarea dumneavoastră. Nu m-aș fi, gândi, fi gândit la ea. Vă mulțumesc, Simona. 0372069599. Florin, bună ziua! Bună ziua! Era în 2007 că a fost colega mea de facultate mai devreme. În, în ultimul timp au fost multe discuții pe codul penal. Așa. Înțeleg că la vremea la care s-a făcut sau lucrat la acest cod penal s-au plătit niște bani grei, grei, grei de tot la cei care au lucrat la elaborarea lui. Domnule, e o nebunie cu codul ăsta penal. Ascultați-mă puțin. El a fost elaborat în 2004. Din potopul de articole care sunt constituționale. n-ar trebui să li se ceară banii înapoi celor care au făcut acest cod? E un punct de vedere și ăsta. Dar nu știu dacă s-a atât de mulți bani. Adică. Vorbim de milioane de euro Și de ce înseamnă un milioane un de euro, domnule Pe lângă miliardul pe care, de care zice DNA-ul acum că doar prin dezincriminarea Abuzului statul nu, sunt, sunt procese Trimise în judecată, statul pierde Ce înseamnă 2 milioane, 10 milioane 18 milioane cât costă o, un referendum față de un miliard Dacă, dacă acele articole nu au fost puse în corelare Cu deciziile curții și nu au fost trecute Nu s-au anulat, nu s-au obrogat Aș vrea să știți așa Codul ăsta a fost mult dezbătut pe mine m-a durut sufletul când a intrat în vigoare codul, pentru că au scăpat vreo 400 Eu am de infractori. Total, total dezamăgit de modul în în care a fost trecut prin răspundere sau cum mai Ascultăți-mă puțin Florin. Dacă aveți răbdare, căutați căutați pe site-ul Bizidei, mi amintesc -am clar, la vremea respectivă. Eram în 2014, în februarie 2014, când a intrat în vigoare noul cod ăsta de acum prin faptul că el a dezincriminat și a modificat niște infracțiuni acolo, au scăpat niște infractori, inclusiv pentru fapte și pentru fapte grave și pentru fapte de corupție, au scăpat unii. La vremea ei, eu i-am cerut președintelui de atunci Traian Băsescu să-și dea demisia numai ca să blocheze intrarea în vigoare a noului cod, pentru că era un cod prost. Da, asta e. S-a întâmplat. La noi, să știți, o amnistie e odată la doi ani sub o formă sau alta, prin redefiniri. Nu i zice nimeni amnistiere, da? În fine. Mihai, bună ziua. Eu, vă ascultăm. A, a, am să mă refer în primul rând la a, discursul președintelui și am să vă spun câteva cuinte și despre codul că am profesia care permite să exprim puncte de vedere Vă mulțumim că, că v-ați sunat, că noi toți suntem pe din afară dar da. uite devenim cu toții specialiști vorba cuiva pe da, Facebook Exact, ne pricepem la orice Doamne, ne forțează, adică ne așa este <laughs> Schimbă, În primul rând, mesajul președintelui îl pot defini ca un mesaj constituțional Poți a avut un mesaj foarte echilibrat și a punctat ceea ce putea să, să puncteze în raport de prerogativele lui Constituționale. Adică numai n-a nu zis, boi hoților. Asta n-a zis exact zis-o zis exact așa. Nu a zis exact așa. În schimb, a spus, în același timp, și-a exprimat opinia politică și strategia pe care el o vede pentru România, pentru a nu arunca țara într-o criză și mai mare decât cea care este acum... Și a spus, ok, voi PSD-și lor sunteți câștigători Nu vă de câștig Dar guvernați corect În același timp, spune, aveți o problemă în stradă Sunt 600.000 de români Care vă contestă Spat guvernul Și aici ajunge la problemă faptică, concretă Pe cine mai numește? găsiți pe Grindeanu cum l-a găsit După a doua încercare Acum nu mai are alt om care să fie ascultător Ca Grindeanu Să fie ascultător ca Florin Iordache Gândiți-vă da. Da. Două aspecte. Florin Iordache a venit cu ordonanța 13, în ziua în care expirau legea de abilitare a guvernului să emită ordonanțe de urgență, pe 31 ianuarie. în prim aspect, și în același timp, în ziua în care. Uh, nu, nu, nu, avut nu, nu stați, la asupra... Sigur sunteți jurist? Sunt avocat. Sunteți avocat. Sunteți păi, avocat? și abilitarea nu era pentru ordonanțe simple? Era și pentru ordonanțe simple și pe ordonanțe de urgență, gândiți-vă că era o sesiune extraordinară. Aici, Mecheria. Era exact. sesiunea convocată, aici, Mecheria, și intra imediat ai în vigoare aici. prin depunere la Parlament, e, că exact. altfel e, trebuia a convoca Parlamentul. Bine, bine, Mihai, vă mulțumesc. Nici legătura cu dumneavoastră nu este extraordinară. 0372069599 Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Felicitări pentru emisiune. În legătură cu discursul președintelui. Eu văd lucrurile și oarecum altfel. Deci, președintele e clar că a vrut să mulțumească strada, după părerea mea. Poate că e clar, a zis cu subiect și nu predicat. Nu să mulțumească, să încerce un... Domnule, -a un, felicitat... un, un o, -o, o, o variantă de împăcare. Nu, i-a felicitat pe cei care au venit în stradă, chiar și cu copiii. Aceasta a fost o lecție de democrație, a spus președintele. Toată tot stima pentru cei care au ieșit în stradă și pentru cei care și-au adus copiii și pentru lecția de democrație care le-am dat-o. Dar, din păcate, n-am auzit încă vocea sau părerea celor 3 milioane de votanți PSD, de exemplu. Ar trebui să știm și ce spun ei? Păi și cum putem face asta? Nu știu, poate pentru un referendum. Păi sigur, a convocat un referendum. N-a dat încă decretul, așteaptă cele 20 de zile în care Parlamentul trebuie să spună ceva, după care poate să dea decretul de convocare ale referendumului, indiferent ce părere are Parlamentul. Da, ideea este că dacă la alegerile, ultimele alegeri au fost uh, 3 milioane de votanți PSD, da. nu știu de ce ar fi mai mulți votanți uh, împotriva referendumului decât uh, că au fost la alegerile locale. Dar, în sfârșit, asta nu este neapărat. Asta, o... că n-am înțeles cum puneți dumneavoastră problema. Deci, participarea deci, la vot de... pe 11 decembrie a fost de 41%. La referendum, chiar, dacă de întrebarea referendum e clară, de eu cred că va fi de aproape 60, pentru că în momentul ăsta există o tensiune foarte mare în societate și asta provoacă implicarea mai multor oameni, chiar și a celor care, de o regulă, n-au nicio treabă cu politica. Adică Vrezi. să nu vă surprindă ceva de genul ăsta. De din păcate, nu știu dacă ne ajută asta din punct de vedere al guvernării. Adică va trebui să guvernăm mai departe cu acea partidă care, momentan, sunt la putere. Și care e problema? Da, problema este că Atenție, le pleacă de la bază, de la Constituție. Nu. Deci, nu Ascun... ar trebui să aibă posibilitatea de dea de urgență. Ba, nu e așa, domnule. Scrie în Constituție, dacă, în situații excepționale. Dacă de urgență, trebuie ca domeniile în care dă ordonanțe de urgență să fie foarte clar specificate. Sunt foarte clar Rucurile specificate domeniile în care nu are voie să dea, în articolul 115. Sunt foarte clar specificate. Eu vă spun încă o dată, n-avem probleme cu legile. Legile sunt copiate, în general, de afară. Avem probleme cu oamenii. N-avem probleme cu pluralismul politic, avem partide, dar avem probleme cu oamenii din aceste partide. Sigur. De exemplu, eu sunt absolut convins că cei 3 milioane de oameni care au votat pe ul 2, 2 milioane sunt membri de partid, Nu un sunt membri de familie acestor membri de partid. Nu e adevărat, nu au atâția membri. De unde ați scos -o pe asta? Păi așa e un zvon care se circă prin... O să verific. Prin... O să verific dacă e așa cum spuneți dumneavoastră, dar în fine, asta contează mai puțin până la urmă și dacă ești membru de partid în PSD, asta înseamnă neapărat că ești hoț, deja există niște întoarceri adevărat, dacă mă întrebați pe mine cam târziu, adică, dacă stai tu să vezi 600 de mii de oameni în stradă și după aia zici, domne, nu trebuie să facem așa ceva, că nu de aia ne-a votat lumea, atunci ești doar un oportunist. Deci, sunt întoarceri. Am, am văzut mai devreme și opoziția lui Cătălin Ivan, europarlamentar, ca și Sorin Moise. Sunt însă voji marginale din acest partid. De ce? Întrebați-vă de ce au votat un condamnat atunci când l-au votat pe Liviu Dragnea. În fine, e problema lor. 0372069599 Alex. Bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Felicitări pentru emisiune și pentru temă! Nu mă mai uh... felicitați că mă simt prost, v mai zis. Emisiunea no, asta okay. o faceți dumneavoastră, nu eu. Ok. Vis-a-vis uh, -vis de discursul domnului președinte, eu cred că a avut un discurs deștept și corect în același timp. Uh, L-am simțit de partea străzii. Asta a fost foarte clar și cumva mesajul mi s-a părut că l-a transmis inclusiv oamenilor care ies în stradă și care au nelămurit vis-a-vis -vis de ce, Așa. ce se întâmplă. Așa. Iar ce zicea domnul... Stai, stai, stai, stai, stai, stai, Mergeți mai departe pe ideea asta. Domnul vreți să spuneți că președintele s-a dus în Parlament să le spună cetățenilor ieșiți în continuare în stradă și cereți demisia guvernului? Nu, nu mi s-a părut așa, dar mi s-a părut uh, ok că a, a încadrat oarecum limitele în care se desfășoară uh, bătălia asta politică actuală. Adică, la un moment dat, eu sunt din Baia Mare și... În stradă am ieșit destul de mult Duminică, undeva la 8.000 Între 8 și 10.000 se vehicula ca și număr da, așa Iar e. lumea la un moment dat Asta e mișto În stradă pentru că se discută Și eu în continuu încerc să chem lumea stradă Să discutăm, efectiv să discutăm N-am nicio colorată politică Dar în același timp Cred că e responsabilitatea fiecăruia Să se implice cât de cât în viața cetății dacă Așa e, o fi, așa. Da, da și nu niște idei de acolo Ce facem dragilor? Cum Ui. a zis domnul Claus Iohannis Ce facem dragilor? Păi exemplu, și ceilalți de la Baia Mare care discutați în stradă. Ia! Păi, de exemplu, ce zicea vis-a-vis -vis de alegerile anticipate. într-adevăr, este ireal să cer acest lucru acum, mai ales după o lună de alegeri. Nu, a cerut nimeni. Păi, asta spun, că în stradă, inclusiv, discuțiile astea au loc. Și de-aia e bine că a încadrat oarecum uh, bătălia. Eu, personal, nu sunt pro-alegerile anticipate. Mai e din start, greșit. În același timp, mi se pare ok Mesajul pe care l-a dat inclusiv pentru cei din PSD. Adică a pus oarecum presiunea pe ei indirect și și pe noi care suntem în stradă să discutăm cu ei, să le cerem să guverneze responsabil, să le cerem lor, membrii de partid, simpatizanți PSD, oameni care poate să mai ascultați în grupurile PSD decât noi ăștia din stradă, să le cerem să fie mai responsabili. Păi dumneavoastră cu membrii PSD, discutați în stradă sau discutați între dumneavoastră acolo? Sau aveți și tafă, membrii PSD printre asta. Eu ziceam acum de mesajul președintelui. Okay. L-am preluat eu. Oară. Bine Alex. Da, adică președintele a fost în stradă pentru Dumnezeu, nu avea da, cum să dea da. un alt fel de mesaj decât acela. decât că noi suntem indignați. Am ieșit în stradă. Păsta l-a dat în stradă. După aia, la Tribuna Parlamentului, nu mai a, -a zis măi hoților a zis, guvernați, nu vreau guvernarea Guvernați voi Că ați câștigat alegerile, ați obținut o mare Victorie, dar guvernați în interesul României, nu al câtorva politicieni 0372069599 Bogdan, bună ziua Bună ziua Ce facem, dragă Bogdan? Ce să facem? Cred că responsabilitatea uh, uh, Grijii zile de mâine o are doar Grindianu și domnul Iohannis Grindianu de ce? Grindianu poate face tot ceea ce Dragnea refuză să facă. De ce? Uh, din PSD poate veni schimbarea și de la domnul Iohannis. A, sta, sta, sta, sta, sta, sta. să înțelegem niște lucruri. În momentul de față, domnul Grindeanu nu-și controlează guvernul. Guvernul e făcut de domnul Dragnea. Banii sunt la doamna Sevil-Shaideh. Îl vedeți pe domnul Grindeanu cu personalitatea ei coloană vertebrală fular, o... punându se de exemplu munci, tupeului pe care îl are o Olguța Vasilescu? Un ministru important, ministru muncii. Încă nu știm. Păi nu vă Grindean, spun nici eu. Deci am, am înțeles. Da. am înțeles. Până acum domnul Grindeanu pare că totuși are ceva conștiință. Și doar el poate rezolva și PSD-ul, bineînțeles, cu sprijinul celorlalți. Că mie mi se pare că PSD-ul nu-i tot purul. Nu e chiar. Hai să fim cinciți. PSD-ul nu înseamnă doar host și tâlhar și altele. Eu nu sunt PSD-ist. am votat Iohannis, dar am prieteni foarte bun PSD-iști care până la urmă nu se cu ce s-a întâmplat, dar toți PSD-și rămâni și oamenii oameni cinciți și corect. Da, n-a zis Cred nimeni că toți PSD-și sunt hoți. Dar, păi da, dar nu spuneți... În așa e. Domnule, astăzi. Bogdan, iertați-mă, nu spuneți că cei care au votat PSD-ul nu știau, domnule, că o să se întâmplă chestia asta. Uh, mare multe majoritate nu știau. Domnule, vorbim din 2013. Tot, așa, tot asta au de gând să facă, uh. tot încearcă, tot... V-a cu Nicolicea da. ăla în direct la televizor. domnule, i-am spus dumneavoastră, tot asta vreți să faceți. Acum ne prefacem brusc că ne-au luat prin surprindere, pe bune? Uh, pe... Hai să Hai... luăm un următor. Hai să nu Vot fim evocriți. Anti... Așa. psd Da. psd Au votat ce li s-a promis. Așa. Ce li s-a promis. Da, corpul Nu au votat pentru o ordonantă. Pentru o, de deci, pentru o mână de oameni. Deci, deci e votanții psd spuneți până astrăzi, sub nicio formă nu și-au imaginat că odată ajuns la putere Niciodată. domnul Dragnea o să se scape pe el de pușcărie. Exact. Domnul Dragnea okay. a făcut pentru el și pentru o mână. Și cred că nu se va lăsa deci doar dacă partidul la lungă, înțelegeți cum l-a lungat pe Ponta sau dacă vor avea alegeri anticipate. A cu ponta... nu se scăpa. Episodul ăla cu Ponta este un episod foarte interesant, să știți. Pentru că la vremea respectivă, cel care a profitat cel mai mult, poate chiar a forțat, eu așa am crezut și așa am scris atunci, așa v-am spus aici, cel care a profitat cel mai mult și deci cel care s-ar putea să fi forțat, plecarea lui Victor Ponta, a fost ghișcine, mănăsir într-un picior. Liviu Dragnea. Bună ziua, Tudor! Bună ziua! Da, perfect de acord cu ultima afirmație. Referitor la, la discursul președintelui, mai mult decât tranșant și corect, din punctul meu de vedere, și nu e decât o invitație mai mult sau mai puțin mascată pentru PSD, din punctul meu de a vedere. A fost mai mult decât tranșant și corect, a fost superior de-a dreptul. S-a uitat la da. ei ca la niște copii care au furat smântâna. Și asta trebuia să facă. Uh, Iohannis acum luptă cu armele pe care îi le permite Constituția și uh, funcția pe care o are. Pentru că dacă avea mai multe libertate ca și președinte, probabil nu se ajungea până aici. Vă reamintesc faptul că președintele a respins prima, formulare, prima nominalizare a PSD-ului și l-a desemnat pe Grindeanu, a acceptat-o pe a doua. E destul de mult să știți, adică nu e puțin lucru să poți să respingi o nominalizare. Da, perfect de acord. Este încă o armă e politică, sunt compromisuri la mijloc. Momentan, din punctul meu de vedere, PSD-ul iese un pic în corn. Dar, în același timp, mai mulți ascultători de mai devreme au spus că e timpul și în PSD să iasă în față acei PSD-iști uh, cinstiți. Nu, oh. culoare politică. Și dacă nu iese nimeni în față? E, trebuie. Păi, trebuie, trebuie, dar eu ai, vă spun ai, așa, ai, nu vă îmbătați cu apă chiar. Grindeanu nu există în PSD. Ei de sunt de în acord. continuare, ori fi în corți, cum ziceți dumneavoastră, dar sunt tare ca stânca în jurul. Uitați-vă la atitudinea Gabrielei Firea, care din, punctul, din punct de vedere al popularității era cel mai bine plasată pentru a prelua într-o stare de criză partidul, să spunem. da. Uitați-vă, solidariz... nu numai că s-a solidarizat cu Dragnea, s-a pierdut în corul, cum zicea Barbu Mateescu, s-a pierdut în corul de voci care zic, vedeți că vin rușii peste noi. Mințind, da. mi se pare mie, acum așteptăm să vedem dacă cineva confirmă de ce doamna firea ne-a alertat că vin rușii peste noi și că se rupe țara. Asta e o altă discuție. Deci, exact, vreți grabă. cine vreți. Sorin Moisa care este un parlamentar de care eu am auzit acum șase luni, Cătălin Ivan nu pe nu care nici nu-l cunosc, da. nu știu ce-a făcut. Domnul Chirică de la Iași, care e o vicepreședinte al PSD-ului, dar uitați-vă că nici nu-l cheamă la aceste decizii pe care le au ei. sunt vocile din PSD, adică sunt niște floricele da. în baraj. Nu Primarul Iașului a ieșit, a ieșit public și și a exprimat uh, de -o -o după față de ceea ce s-a ce întâmplat. Și de asta a fost și lăsat la o parte, cel mai probabil. Ok. Bine, e punctul de, de vedere, vă mulțumesc pentru el, Tudor. Prelungim emisiunea, vă spun de acum. 037206959 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Sunt liniile pline, luăm câte telefoane de multe putem. Bună ziua, Flavius! Uh, bună ziua, Moise. Mă numesc Flaviu, sunt din Cluj și am fost un susținător al președintelui Iohannis. Poate n-am o părere foarte populară, dar eu sunt puternic dezamăgit de ce am văzut astăzi în Parlament. Așa. Uh, deci, cum să zic, salut. Uh, faptul că a subliniat uh, puternicul exercițiu democratic pe care l-a avut uh, strada a fost ceva foarte impresionat să fiu parte din asta și să văd sentimentul ăsta de unitate la nivel individual. Așa. Salut și faptul că a menționat că nu e necesar sau nu e de dorit pentru țară să mergem în alegere anticipate la ora actuală, dar strict, din punct de vedere al funcției de președinte, a ținut un discurs ca și cum ar fi tata cu o botă în mână care urlă la copii. Ori președintele ar trebui să fie un mediator. Și el nu a fost un mediator, a fost direct, o, păi da, da, stai, stai, stai. direcționat către PSD. Stați și nu a deci... Da. Deci e senzațională scena pe care ai descris-o Cum a zis, tata cu o botă în mână E, e scena din moromeții. Da, da, exact Cu Ilie Moromete da, Vedeți că mai întâi îi strigă și Iohanii s a făcut la fel Hai mă tu că ești mai cu minte Paraschive Haideți mă să muncim da, uitați, Eu mi-aș dori ca în țară Să avem pe lungă toate prostiile astea Care se întâmplă, așa un plan mai lung de lungă durată Să avem niște, lead, niște adevărați lideri Care cumva știu să practice un pic, un pic de diplomație. E grea diplomația asta, se face în timp și se învață în timp, dar mi se pare că aceasta este soluția pe care trebuie să o reprezinte mai ales rolul de președinte. el deci, Flare... s-a trezit la jumate cu Așa. jumate Parlamentul care a plecat din sală. E clar că se așteptau, doiau ocazia aceea, Așa. dar președintele trebuie să nu le ofere cumva păi și pentru asta respectivă. ce ar fi trebuit să zică? Păi eu cred că ar fi trebuit să fie un discurs fără arătat cu degeturi, doar exprimat rece, niște factori. Principii generale. Niște principii generale. Eu salut uh, principiile pe care le susține domnul Iohannis. Aceleași principii și e o stare generală, morală pe care își o dorește țara. Dar asta trebuia să susține. Nu să arate cu degete, nu să bată în stânga dreapta, nu să fie ironic, nu să fie glumă. Deci, mutând scena, în mutând scena în moromeții, dumneavoastră v-ați fi așteptat ca Ilie Moromete să le zică lui Nilă și Paraschiv să știți că de principiu copiii trebuie să-și asculte tatăl și să meargă cu el la muncă atunci când le zice. Nu că doresc asta, dar domnul Ar fi fost un discurs a... diplomatic din partea lui Moromete să fi făcut asta. Da. Domnul președinte, dacă vă amintiți, a candidat pe o platformă de normalitate, de fără scandal. Așa este, dar vedeți și dumneavoastră în ce hal suntem. Adică dumneavoastră se pare acum... Depinde și cine vorbești, domnule. Da, sunt de acord, dar calitatea unui lider de a fi diplomat și de a fi unitar, de a reuși să genereze unitate, se vede în momentele de criză. Nu în momentele în care este ușor. Da, a, cred că e, e interesant ceea ce spuneți și ceea ce exprimați dumneavoastră ca și principiu, Flavius. E o, e o mare dezbatere asta. Cum, cum reacționezi atunci când te întâlnești cu hoții care ți-au spart casa? De principiu le zici, luați un loc și așteptăm împreună poliția. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Analizăm împreună discursul președintelui, dar până la urmă și întrebarea acesteia. Victoria pregătește să mai ascultăm o dată la prim, prima tăietură. Are un minut, cosmin, să nu închideți, rămâneți pe fir.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 ci că eu aș încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat. Nu! Fals! Ați câștigat! Acum guvernați și legiferați! Dar nu oricum! <gri> 0372069599 Cosmin, bună ziua! Bună ziua! Ce uh, ziceți, Cosmin? Um, nu știu, mai devreme cât uh, îi ascultam pe domnii de dinaintea mea urmăream o, o postare de la lui Mihai Șora așa. Un, academicianul, așa. academicianul care a postat un videoclip uh, cu Sergiu Cerbidache odată întors, cred, după perioada comunistă și avea un discurs în care bătrân fiind să pe ca în jurul uh, stafului al filarbonicii așa. sau al Ateneului, nu știu exact și spunea că nu râdesc, nu râdesc, că sunteți cu toții vinovați. Ați înlesnit o, medi o mediocritate fără niciun talent. Și asta cred că cumva se poate aplica și, și nou cu riscul de a fi antipatic. Adică? Adică... adică 40% am fost prezenți din numărul total al populației, nici jumătate și... Nu știu, 40% din acești 40% au votat cu PSD Haideți avem... să vă zic o chestiune Ca să ne împăcăm noi cu noi, ca națiune Să da. știți că sunt cauze complexe la asta Cu participarea mică la vot de la educația, Așa, nu, nu ascultați-mă puțin, vă rog, doar 20 de secunde. Deci, deci sunt cauze multiple de la educația precară politică pe care noi o avem până la oferta precară politică pe care o avem de fiecare și până la, bineînțeles, legislația electorală care n-a permis intrarea unor oameni care în sfârșit vreau să se implice în aceste alegeri. Dar în același timp vă spun că reacția societății noastre, 600.000 de oameni în stradă pentru un principiu, este, uh, este incredibil. Da, da, nu mai putem vorbi despre o națiune care nu se implică, chiar dacă 40% o participă la Da, și la este la un vote. foarte bun exemplu din care noi să învățăm pentru alegeri viitoare. Deci, dacă mi îmi zicea că... cineva, voi românii sunteți un popor, nu o națiune, acum o lună de zile, băga în cap între urechi și n-aveam ce să zic. Dacă îmi zice unul acum așa ceva, sar la bătaie. Nu știu cum să vă zic, că soltean... Da, nu, nu, pe și eu la fel. Da, da nu e vorba aia cu ce dai mă, nu știi să înjur, da, așa ne dăm noi mai șmecheri. Hai să revenim la discursul da. președintelui. Deci? Da, mi se pare o consecință normală ceea ce s-a întâmplat. Mi s-a părut total neprofesionist neprofesionistă, mișcarea celor din PSD care au ieșit în timpul discursului, șefului lor. A fost un și... meza acolo, cu oameni aduși sus care să vocifereze și da, până la urmă, da. vedeți că președintele s-a așteptat la lucrurile astea. Da, nu nu s-a făcut că, că nu le vede. Nu e pregătit și că nu le vede. Dar <laughs> nu știu, că sincer să vă spun, cumuru... nu știu dacă a fost o reacție ok. Adică președintele să zică, dar ce ați obosit? Hai ghinion! Adică, dacă nu vă convine, plecați. Da, dar nu e o soluție. Cel puțin, el este tot, total legitim în discursul pe care l-a avut. În schimb, ce gust amar care mi-a rămas a fost reacția PSD-ului care a refuzat să îl asculte până la capăt și să vină cu contraargumente la ce ar despuși și așa mai departe. N-a fost o Vedeți, mișcarea asta de ieșire din sală este specifică opoziției. De cele mai multe ori opoziția este cea care pleacă din sală atunci când un reprezentant marcant al puterii, de regulă primul ministru, spune sau face ceva acolo. Faptul că, nu știu, ca niciodată reprezentanții puterii au ieșit din sala de plena Parlamentului, arată și opoziționare de acest fel. Ei se cred cumva în opoziție, mi se pare în continuare. 0372069599, nu zic întâmplător asta, pentru că au tot vehiculat și de când au câștigat alegerile, Liviu Dragnea tot zice chestia asta. Mă țin la e-mail să nu-l suspendăm pe președinte, sper să ne ajungem acolo, nu ne dorim așa ceva pentru România, ca și acum. Domnule, a ieșit oamenii la Cotroceni, ați văzut, mie mi-e frică să nu se rostogolească ca un bulgar în toată țara. Bulgare, Frate, uite de ce Avalanș a fost în partea asta-laltă. 600 de mii de oameni în stradă. bulgare. Bună ziua, Călin. Salut, Baisem. Vă ascultăm. Uh, discursul mi s-a părut ok. N-a fost prea mult? Nu, doamne, asta trebuie să stabilim în primul. N-a fost prea mult? Mie mi s-a părut puțin cam mult. Puțin cam mult și puțin cam diplomatic. Dar am lovit exact ne trebuie. Uh, ca o, adică o, puțin, diplomatic, la... puțin diplomatic. A zis. Puțin diplomatic, adică da. putea fi mai diplomatic. Exact. Ok. Dar mesajul a fost transmis. Aș vrea să ridic o ipoteză mai, aer, la anticipat. Bineînțeles că, momentan, încă, subliniez acest încă, nu e nevoie. Dar, în momentul în care se, se va ajunge în situația respectivă de dimiterea guvernului, se va face o propunere, de primire a doua propunere, a treia propunere, care tot așa va fi respinsă, și va merge la anticipat. Două. Atunci, două propuneri în două, 60 de zile. În decurs de 60 de zile. Dar atenție, președintele este cel care stabilește dacă dizolvă sau nu Parlamentul, chiar și în această situație. Adică poate să zică nu, mai dați o propunere. Și încă o propunere, nu dizolv. Corect. Dar nu se va până acolo. În opinia mea, atunci, întrebarea mea pentru tine și pentru răspunsurilorului lor. Crezi că votanții PSD-ului va mai vota și a doua această greșeală? Va face din nou această greșeală? Nu mă preocupă foarte mult acest lucru, sincer să vă spun. Călin. Asta v-am să zic în sensul că, de atunci, prin chestia asta, lumea probabil, cei ce s-a trăzit mm, un pic la realitate. Hai, hai să ne fost nevoie doar de, uh, cum, între cumpărarea votului cu mărea pensilor și salarilor. Călin, ascultați-mă puțin. Lasă pe cine ați votat? Sunt curios. Eu? Da. PMP-ul. PMP-ul, adică pe Băsescu. Da. Ok. Da. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. Vă spun în felul următor. nu aveți un motiv ca atunci când mergeți la vot să vă fie ciudă că lumea votează pe alții. Fiecare în țara asta e liber să creadă sau să nu creadă ceea ce îi propune un politician, să aibă un interes în legătură cu programul aceluia, dar în același timp, mare atenție, scopurile, și aici intrăm pe o dezbatere care se născuse deja, scopurile unor formațiuni politice trebuie să fie legitime, legale. Adică nu să vii să răstor în țara și să zici, gata, domnule, noi am nea cerut curtea constițională să reformulăm asta cu abuzul în serviciu și am reformulat-o în așa fel încât nimeni nu mai face abuzul în serviciu de ași încolo. Asta înseamnă o, o schimbare a scopului pentru care există tehnica legiferării, cum ziceau cei de la Universitatea de Vest. E, mă înțelegeți? Adică legea are un sens, aceea de a ține ordine în societate. Când folosești legea împotriva scopului ei, asta nu mai e o chestiune legitimă. Poate te voteze oricâți. Bună ziua, Alina! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu consider că discursul președintelui a fost unul bun și normal până la urmă, pentru că de când a început toată povestea asta și tot scandalul cu ordonanța, poziția președintelui a rămas neschimbată. A spus, mă rog, și prin baia de mulțime, să zicem așa, a arătat că este de partea și astăzi, la fel, în acest discurs a chiar nu intra înțeles în la calm, ce ar fi putut să zică. Nu sunt violențe în stradă, nu sunt din punctul meu de vedere strada s-a comportat mai mult decât civilizat și faptul că își cer niște drepturi și exact cum a spus mai devreme niște principii care trebuie respectate de toată lumea, inclusiv de politicieni, mie mi se pare un lucru foarte bun. În momentul ăsta mingea este la PSD pentru că ei au avut o poziție când, că nu dăm ordonanță, apoi că stai cam dat-o, apoi stați un pic bună, dar n-ați voi, apoi că hai că de fapt o de un Parlament, Și a doua zi au retrasit trece de a, Mai devreme a venit avizul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii, care zice, nu îl găsesc chiar în momentul ăsta, dar care zice, mare atenție, respingerea ordonanței 14 în Parlament pune în vigoare ordonanța 13. 13, deci până la următor nu s-a terminat. Nu s-a terminat, a... tot cu sabia deasupra capului suntem, dar vedeți că e, exact. e în felul următor, o respingere în Parlament este o lege care se duce la președinte, adică am, am ieșit din tensiunea celor 10 zile. A numărătorii -am, exact Dacă Curtea Constituțională ar putea totuși să o declare neconstitu neconstituțională ordonantea 16. Pentru că la momentul este abrogată, pentru că încă nu s-a. mai poate veni avizul? Încă nu s-a stabilit. Deci există o dezbatere chiar astăzi, dacă nu mă înșel. Curtea se întâlnește să vadă dacă poate să discute despre așa ceva. Alina, mulțumesc pentru opinii. Liviu, Marius, Marian, rămâneți pe linii. Toți alți continuați să sunați. Un minut de publicitate și după aia continuăm emisiunea.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 sprețuită, care pune totul în joc pentru a salva pe câțiva din situații dificile. Merită România acest sacrificiu pentru câțiva politicieni? Asta este întrebarea. Hmm. Asta este scopul referendumului. Care pune totul în joc. Încep, acum încep să descifrez mai multe. Suntem o, vrem să fim o națiune care pune totul în joc. Totul cam ce? Totul. Vedeți că au fost foarte multe reacții și de la Americani, de la, de la toată lumea, de la aliații noștri din NATO, de la țările membre UE, nume clar ce totul în joc a vrut să spună președintele, poate a fost doar o expresie. 0372069599, continuăm așadar România în direct încă cel puțin jumătate de oră în funcție de preferințele noastre. Liviu, bună ziua! Bună ziua! Referitor la discursul președintelui, da, am uh, auzit uh, destule voci care îl contestă sau care contestă discursul cel puțin. de democrație. e nu știu, Da. Nu știu la ce ne-am fi așteptat. Chiar ar fi fost surprinzător să nu existe voci care să-l conteste. La un discurs Înta... mai diplomatic în care să spună ceea ce s-a întâmplat nu e în regulă, legalizarea diplomatic, corupției... Diplomatic, știți cum e? Noțiunea aceasta de diplomatic nu este definită clar Nicăieri este o noțiune abstractă și nu este. E ceva subiectiv, așa Să, exact, să impună niște limite acolo unde crede de cuvinte. Uite, hai să vă dau, uh... să vă dau un contraexemplu. Practic, astăzi, președintele a avut aceeași atitudine pe care a avut-o atunci când s-a dus la ședința de guvern și a zis, avem doi elefanți în încăpere. <gânt> Zici că face, deci face bancuri mai mișto decât mine, președintele mi-e și ciudă. <gânt> Dar la vremea da. respectivă, președintele putea să zică că am venit să, să prezidez ședința de guvern, jurnaliștii vă mulțumesc, rămânem noi aici și după aia avea grijă să nu intre respectiva ordonanță. Asta ar fi fost, de exemplu, o atitudine democratică. Diplomatică, grijă... Diplomatică, nu democratică. Diplomatică. Să aibă grijă domnul, domnule Moise, să aibă grijă să nu intre această ordonanță. Nu știu dacă președintele avea toate pârghiile necesare să poată Opri această campanie fără mișcarea străzii. Sigur că n-avea, uh, și sigur că la vremea respectivă și, uh, președintele a făcut, de fapt a vorbit cu românii. Iată, avem doi la, elefanți. La fel face și acum. Iată, e o problemă. Exact. Însă, simpla, simpla prezența a domnului președinte se pare că supără de fiecare dată. Se pare că uh, o parte dintre noi am rămas oarecum ancorați în trecut și uh, fanii sau adepții acelor discursuri parfumate sau cosmetizate frumos. Uh, Însuși, președintele de, Iohannis a fost până de, de curând. Care, da, uh, un mare, da. Un nu, mare aspect. Deci, doamne, nu știți când ca colegii ca de la deșteptarea... Lucru, da. uh, nu pot să spun că președintele Iohannis în momentul de față e numărul unu, e... Uh, Mesia, s-au preferatul numărul unu al, al nostru, al românilor. Însă este uh, omul care a avut putere să se implice și s-a implicat pentru ca vocea străzii să se facă auzită. Am ieșit în stradă, am înghețat în stradă, sunt Brașov. Așa. Nu e o climă foarte prietenoasă Lăsaș în Brașov. că de sunteți teara. adaptați acolo. Eu sunt de la okay. Severin, să vedeți ce cald de la Severin și ce frig e acolo la Ieșim în stradă, nu ieșim pentru alegere anticipate. Chiar dacă nu am crezut de la bun început în proiectul PSD și nu am votat proiectul PSD, pentru că, cum să zic, de 27 de ani încoace am înțeles foarte clar cum stau lucrurile. Respect votul, chiar dacă a fost un câștig mai degrabă girat de neprezentarea la vot a vota celor care au avut altă opțiune. Așa e întotdeauna? Lăsați asta? Uh, au, uh, da. <laughs> Le-am uh, le pus, practic, uh, uh, filă cec în albă mână și asta e. Au făcut ce ar fi făcut oricine, altcineva cu ea. Însă, Acum nu ieșim în stradă pentru alegere anticipate, nu ieșim în stradă pentru a propulsa în față pe, nu mai știu eu cine, de la USR, PMP pe alte partide. Nu, ieșim în stradă pentru a opri uh, demersul legalizării infracțiunii. Atât. Nu ieșim în stradă să susținem pe cineva, să dăm jos pe unul, să punem pe altul Eu înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, Liviu, că după discursul președintelui sunteți mai hotărât să ieșiți în stradă Aseară mi s-a părut că se cam stinge E frig afară, e... Da, e... nu, în cursul săptămânii mai avem servici, mie mi-a permis, mi permis programul Pentru că la ora aceea deja eram acasă Uh, alții ajung uh, seara târziu, o să vedeți că în weekend, dacă lucrurile nu se vor așeza pe făgașul, corect până la urmă, nu bun pentru mine, pentru că nu, nu trebuie să fim... Uh... Întorci și unii împotriva celorlalți. Am auzit de foarte multe ori în discursurile și domnului Tăzicianu și a domnului Dragnea că se rupe România în două. Nu se rupe nimic în nimic. Dar asta uh, e o glumă proastă. Din păcate... Când Timișoara parte... strigă București, nu te lăsa, pe cu... deci asta cu domnul ne-a dezbinat, știți cum? E cea mai proastă glumă. Nu, s-au dezbinat în același uh, oraș, adică uh, s-a separat ca apa de ulei, o categorie socială iertat, nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, o nu, nu, nu, da dar trebuie să vă opresc, Liviu, sunteți pe punctul să greșiți la această emisiune și nu îmi permit acest lucru și de aia nu vă las să greșiți mai departe. Vă duc ideea asta mai departe, cea pe care ați enunțat-o, într-adevăr, deci eu cred că regele Ferdinand s-a sucit de invidie în mormânt, de invidie la adresa lui Liviu Dragnea. Ca în momentul în care ai auzit pe Timișoreni să strige București, nu te lăsa și nu numai pe Timișoreni. Da, au cântat ungurii de ăștia de spune colegul, nu? 0372069599 Marian, bună ziua! Bună ziua, măițe! Vă ascultăm! Moise, după părerea mea, istoria ne trage un pic de urechi, dar ne arată și soluția pe care o avem. Așa? PSD-ul poate rezolva problema, le trebuie numai câțiva oameni cu coloană. Problema, dacă o rezolvă acum și rămâne așa cum modalitatea de vot așa cum este cum s-a votat uh, și de data asta, așa. cum se votează de 27 de ani încoace, da. pe liste, vom avea în continuare de a face cu aceiași oameni care se ascund păi, în spatele de sta, sta, care nu-i cunoaștem. Toate așa, că am avut, uh, am trecut, păi printr-o fază în care am avut uh, vot nominal. Am avut un, un unii nominal, domnul, și l-au făcut tot politicienii, i au făcut de așa natură, încât să nu iasă cum trebuie. E adevărat că Ar, pentru a Ar trebui... Așa... Asta ar trebui să fie un nominal corect, concret. Am pus stampilă pe om. Nu cred că acel om, dacă face politică și o face corect, va veni să facă ceea ce au făcut... Ok, bine, vă mulțumesc pentru opinii Marian, vi le împărtășesc 100% eu, Moise, deci suntem doi în țara asta, nu cred că suntem cu mult mai mulți de doi din punctul ăsta de vedere. Eu cred că am făcut un mare pas înapoi atunci când am renunțat la unii nominal, cred că am fi avut nevoie într-adevăr de niște decenii în care să votăm unii nominal până să rezulte, până să-și arate valoarea acest sistem de vot. Iar faptul că ne-am întors la votul pe listă nu ne ajută foarte tare, dar v-am spus, suntem doi care credem așa ceva. În fine, e o altă discuție. Discuția din momentul de față este că, da, ne neîntârziat ar trebui să facem o reformă a legii electorale. Care să fie mai permisivă, domnule, nu ce au făcut ei acolo ca să țină pe oricine ar vrea să candideze independent sau orice partid nou să-l țină în afara uh, listelor electorale, nu a Parlamentului. Că n-a săracii să intre acolo ca să-i voteze lumea. Nu, asta cu anticipate nu se știe. Nu se știe unde duce situația asta de acum. Clar, nu ne trebuie anticipate, sunt de acord, dar noastră ziceți că ar trebui să facă PSD-ul nu știu ce și nu știu cum. Nu știu dacă ați văzut filmul Shark Tale cu rechinii ăia uriași și cu peștișorii de pe lângă. Dragnea, în momentul de față, este rechinul șef. Nu îndrăznesc prea mult să se pună pe lângă el pe acolo să zică altceva decât să trăiți. că căpăcește instantaneu. Uitați-vă la episodul cu Zgonea, care era președintele Camerei Deputaților. I-a luat două zile să-l mătrășească. Cine urmează? Andrei, bună ziua! Bună, Moise! Vă la discursul lui președintelor de, de astăzi. Poate părea naiv, dar cred că a făcut apel la conștiința unor parlamentari. Nu știu dacă e așa sau nu. Care? Și... Păia de au plecat din sală și le-a zis ghinion? Exact, ați obosit exact. ghinion? Da, nu cred, nu ghinion. cred. Eu cred că au pregătiți la comandă, oricum, aveau pregătit scenariul. Cred că erau pregătiți, cu asta sunt de acord. Și la un semn deschisă calea, dar asta nu înseamnă că... Adică, e, e logic ce spuneți. Cum să faci apel la conștiința unora care nu mai sunt acolo? Bine, cum? cum știau ce vrea să zică președintele. Nu, nu știa nimeni. O, o nu știa nimeni. -o, o, să, alo? o să vadă după aceea discurs. m-au zis? Da. O să văd după aceea discursul. Nu cred că prezența în sală era obligatorie. Uh, Dar, da? pe de altă parte, din, pentru mine personal, m-a transformat dintr-un votant antiponda într-un votant uh, pro iohannis dacă fac referire la criterile prezenți ale de... E cam fixat același lucru ca rezultat. Da, și sunt de acord azi. cu dumneavoastră? Aici, sigur, sociologii sunt cei care se pricep cu adevărat. Astfel de momente nu schimbă cu adevărat opțiunile de vot și oricum nu suntem în fața unui vot. Aici nu sunt eu de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu și cu domnul Vlad Petreanu, care spun că anumite lucruri care se întâmplă acum au în vederea alegerile din 2019. Nu e departe 2019. Dacă președintele face aceste lucruri ca, ca să câștige capital electoral, că se reinventează una. Dar ca să câștige capital electoral, hei, până în două 2019. O să ne amintim așa ce a fost în 2017, prin ianuarie, februarie. Mai mult până departe. Bună ziua, Sergiu! Bună ziua! Sergio. Vă ascultăm! La, discuția, la discursul președintelui, putea fi puțin mai concis. că a fost fătuit. A fost foarte concis. Putea să pună degetul, așa cum ai spus tu, mai devreme, să le spună hoții lor... Nu e cazul să continuați în direct aceasta, nu, dar... Nu, nu, pe un președinte nu zice hoților. Ei, asta între zicem, grimele, între vas, asta zic cu oamenii în stradă, președintele nu zice hoților, nu are voie să fac asta. E prea dar mult. eu cred că toate discursurile sau toate comentariile președintelui sunt distorsionate în spațiul public de către. Uh, Așa. Dragnea sau acolo. Acest lucru. Lor. Nu, de, de fapt de televiziunile uh, prietenelor. Aveți dreptate care au scris uh, lovitură de stat în desfășurare și nimeni nu a intervenit să spună, domnule, ce se întâmplă? Deci aici, aici de aveți dreptate a Deci s-ar putea să fi folosit momentul, fiind transmis în direct de absolut toată lumea, și pe radio, și pe TV, s-ar putea să fi folos folosit acest moment ca să ajungă un mesaj de nici vorbă, nu vreau guvernarea, nu vreau uh, lovituri de stat și așa mai departe și la alt public decât cel care îl vede pe canalele, pe alte canale decât alea de care vorbim. Da. Iar faptul că totuși lucre, lumea este în stradă și nu se mișcă, eu cred că s-a politizat un pic mișcarea și prea multe sloganuri vis-a-vis uh, -vis de PSD. A, aici, a fost la, aici a fost la limită și discursul președintelui. Așa cum a observat da. domnul Popescu, nu a zis vreau demisia guvernului, a zis e prea puțin demisia unui ministru. Mai mult decât demisia min unui ministru ce e? Demisia doi ministri? Sau ce ar putea fi? Demisia a, guvernului în mod evident. Evident, pentru că nu e are încredere în ea. Dar o schimbare se poate face doar dacă ies și votanții PSD în stradă. Asta ar însemna că actuală stradă să nu mai strige lozinci legate de PSD. Să strige lozinci legate de nemulțumire, pentru că, sigur votanții PSD au fost înșelați. Deci, nu există, ei au fost manipulați pe diverse căi, au fost conviși, li s-a promis, într-adevăr s-au de câteva promisiuni, dar aceste promisiuni au venit la pachet cu... Lucruri mult mai grave. Despre care nu mi s-a spus nimic. V-am -am zis, deci sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct. Această idee are un anume grad de ipocrizie. Cine spune că habar n-a avut, că PSD-ul ar putea vreodată să facă așa ceva, înseamnă că probabil s-a uitat numai la Antena 3. dacă e sincer. Dacă nu e sincer, atunci s-a lăsat cumpărat. Hai să nu fim ipocrizi. Eu nu am această, Eu sunt jurnalist. Nu mă interesează să fiu popular și să zic Vai, votați pe PSD și săraci. Unii poate că da, poate că săraci. Alții însă, nu, oportunism Discutăm despre asta Că altfel nu se schimbă națiunea noastră nici cum Alex, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm da. uh, Am vrut să răspund la întrebarea dumneavoastră În legătură dacă discursul președintului a fost prea mult După părerea mea nu a fost prea mult Știți ce cred eu că a fost prea mult Uh, cred că a fost prea mult ce a făcut PSD-ul și ce a făcut acest guvern de marionete care sunt conduse așa cu o mână foarte de președintele unui partid care este și un infractor condamnat până la urmă de okay, okay, ok. Asta a fost prea mult. Alex, deci, vă președintele nervozitatea. Nu, putea să fie... vă Cuma... nervozitatea. <laughs> nu cred că sunt singurul nervos în această situație. Okay. Dar vă Dar propun în același timp să ne calmăm da. puțin. Dați-mi voie să vă contrazic da. parțial. Când ziceți guvern Asta. de marionete, sunt de acord cu dumneavoastră parțial. Unii sunt marionete în guvernul ăla, alții însă sunt membri ai haitei. Sunt membri. Uitați-vă la augurța tot vă dau exemplu. Și-au dat demisia. Așa. Exact. O parte dintre ei sunt membri ai haitei. Aici aveți dreptate. Deci, marionetele, să știți, că... marionetele da. nu ucid niciodată liderul. În același timp, într-o haită liderul, deci sunt unii din jurul lui acolo care sunt suficient de puternici dar foarte supuși atunci când ăla e mai tare dar ăia îi vor da lovitura mortală atunci când liderul va fi rănit în momentul de față liderul e tare deci încă o dată vă spun așa Liviu Dragnea nu a primit suficiente lovituri ca și lider vorbesc astfel încât ăia da. din jurul lui membrii haitei să sare la el. Sunt de acord însă cu dumneavoastră că în guvern sunt și marionete, cum ar fi domnul Grindeanu, care brusc s-a revoltat. Din păcate, din păcate. Însă, păi de ce din păcate? Din fericire? Vr. Că dacă nu se scula Grindeanu, nu se scula din conștiința constiția Grindeanu... Din o marionetă. Acum nu știu ce mai poate să facă domnul Grindeanu și ce credibilitate mai are lui în măsura în care a girat atâtea zile o măsură care a fost uh, condamnată nu numai de Toată societatea civilă din România, o parte din societate, mă rog, din clasa politică și de toată dreptate. lumea civilizată, credibilitatea și e ce jos. mai poate să facă acum? Da, deci v-am zis, deci fără ipocrizii, e incontestabil, adică, doamne, după ce ai făcut așa ceva, nu poate să te ia nimeni de om serios sau măcar de, nu știu, persoană capabilă să reziste unui atac asupra țării, pentru care ai fost pus în funcția respectivă. Deci, Sunt de acord. Sunt dacă îmi permiteți, din Vă acest rog. motiv, părerea mea este că discursul președintele nu a fost prea mult. A fost foarte clar în ce marjă trebuie să discutăm despre schimbările care trebuie să aibă loc, adică de la, mai mult decât demisia unui, demiterea unui, unui ministru, și totuși nu până la alegeri anticipate, dar în această marjă trebuie făcute mult mai mult decât s-a făcut până acum. Și din acest punct de vedere eu consider că discursul președintelui nu a fost prea mult. El în această situație nu poate să aibă un discurs care îndeamnă la normalitate, pentru că una din părțile conflictului nu e normală, nu este o parte care se comportă normal conform regulile, regulilor unei democrații sau ale statului de drept în această condiție. Vorbebim da, noi asta. a fost un discurs de pace. Au spus și alții. P -P -P păi nu poți ai un discurs de pace cu niște infractori care vor să ți bage pumnul în, în gură. Ce discurs de pace poți ai cu un infractor? Suteți cu infractori, ca și cu ter teroriști, nu poți ai un discurs de pace. Trebuie să fii foarte ferm. Sunteți ardelean. Sunt ardelean, da. Noi olteni suntem tari în gură. <laughs> <laughs> adică, Acum, ce să zic, m-a amuzat, adică... -am m-a amuzat ce-a spus mai devreme despre Oltenia. aceea. nu știi, nu cunoșteam acea Uh, nu, cu... de ce ai dat mă, nu puteam să ne înjurăm Ce dai mă, nu știi să înjuri. E Acum, varianta... e și la noi. noi ne trezim mai greu la durar 20 de ani. Ne-am ne indignat și noi de Încerc a, să vă spun mie, mă, că. Până ne... Așa? până ne calmăm. Ok. Dar nu cred că ne vom calma doar cu demisia unui ministru. Mm, și cu toate astea vă spun că la astăzi mie mi s-a părut că președintele Iohannis a fost mai degrabă oltean decât Ardelean Dar Da, vă zic la sfârșit și o impresie. Nu vreau să vă influențez foarte mult opiniile în acest moment. Francis, bună, Francisca, Francisca, ce nume frumos. Francisca, bună ziua. -a, -a. bună ziua. Bună uh, ziua. Din păcate, uh, sunt un Din păcate dezaudită. sunteți pe speaker, treceți pe handset, că altfel... Nu mă ah, ia, ia, ia, ia, ia să vedem. Gata. M-au da? Ceva mai bine, nu foarte bine însă. Haideți, spuneți, dați da. mesaj? Uh, sunt un de președintele nostru, de discursul care l-a avut, și a uitat rolul pe care l-a Mediator în țara aceasta. Da. Și. auzit ce a zis mai devreme, Alex. Ce mediești când ai hoții în casă? Nu contează mediatorul. Președintele, înainte de toate, a fost ales de majoritate, dar este președintele tuturor românilor. Și celor care. fiind cu hoții, și celor care. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Atenție aici, aceasta este o capcană. Nu este președintele hoților. A celor care fac. Nu e domnule. Deci, încă o dată. Când faci a, fa, fapte antisociale, deci când ești împotriva societății, nu poți să zici că ești și președintele tău. Adică ce? E șeful condamn. găștii de hoți sau ce? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. păi condamn, și atunci... dar trebuie să fii mediator, astfel încât să, să poți să ții un echilibru între opoziție, între cei care sunt la putere și să găsesc împreună dacă. împreună. Franciscala s-a zărăgeat la... Păi, în momentul în care ea vin și schimbă legea ca să nu mai poată societatea să se apre, să vrea să țină un echilibru între ce și ce. Aici de am asistat de, la un gest de pui... schimbat legea. În legea aia scria, deci ordonanța îi dezincrimina inclusiv pe autorii lor, că cei da, care fac avem... abuz prin acte, să aia aia Parlamentul scapă. care, din păcate, a fost ales Deci nu a fost ales. Și trebuie să lucrăm cu parlamentul ăsta. Niște anticipate va aduce același parlament. Din păcate... Păi, asta zici și eu, și nu, nu, nu s-au făcut nu s-au lider, format lideri, din păcate, de când am avut alegeri prin acum, nu s-au format lideri care poată să poată preia și, ca atare anticipate, va aduce același parlament. De care în... găsi... Deci nu e soluție. Chiar președintele Iohannis a pus Francisca, am cer scuze, să aude în continuare foarte prost Deci chiar președintele Iohannis a pus această limită A zis anticipate e prea mult Bine că s-ar putea ca în această fază să fie prea mult Să nu uităm că până la urmă președintele este cel care poate Într-o înșiruire de evenimente să zică gata, destul Hai să mergem la anticipate Dar nu oricând vrea Alex, bună ziua Nu Alex? Ce linie am? Maria, bună ziua Bună ziua Moise Vă ascultăm vă spun în calitate de votant PSD. Da. Și vreau să zic că din motivele pe care prefer să nu le enumer acum, i-am votat, într-adevăr am fost foarte dezamăgită, am ieșit în stradă în toate seriile cu un copilaj de 2 ani împreună cu soțul pe care, vreau să zic, îmi pare rău că l-am convins să-i voteze și pe fratele care tocmai împlinise 18 ani, la fel. Vreau să zic că nu știu, în legătură cu uh, discursul președintelui, chiar am rămas impresionată, uh, nu l-am votat președinte, vreau să zic că trebuia să se trezească mai de mult și să zică mult mai multe, mă refer, adică Intră și în, campania, în, în campania electorală. Deci într-o discuție în care vorbeam despre cum reacționează Ardelenii și cum reacționează Oltenii, Vine și o doamnă moldoveancă, deci Maria Corect. trebuia să le zică mai mult ce, adică ce -ar, mai, ce ar mai fi putut să le spună. Adică campania electorală trebuia făcută mult, a fost prea puțin, nu s-a știut, oamenii n-au știut pe cine votează. Ei, și chiar Maria, susțin, chiar susțin, cum ai spus și tu și un coleg mai devreme, votul uninominal. Așa. Adică vreau să zic, eu am pus pila pe două partide diferite acum la vot. Pentru că pe, pe de-o parte la guvern am zis hai să mergem PSD da. și la locale am votat PNL-ul pentru că am votat om. De unde sunteți? Suceava. Ok. okay. Deci, cumva trebuie să facem, să susținem în continuare, să votăm oamenii. Îl susțin pe primarul Iașului. Adică el a zis, domnule, nu e bine. Abia lucrurile astea sunt periculoase, să știți. Mă rog, nu zic, na, nu mai, am greșit. Bine, vă mulțumesc că, pentru mesaj. Mai da, vrei să vreau să spun. ceva? Asta am vrut Așa. să zic că am ieșit în stradă. Și sunt sigură că sunt foarte mulți votanți PSD care au ieșit în stradă. Și eu am acest sentiment. A, asta pentru că eu am experiența ieșitului în stradă și cu mai puțini oameni. Între 200 și pe 18 ani de exemplu, am fost vreo 5.000. 5.000, 10.000 aș fi eu, dar atunci televiziunile erau zgârcite. Deci au 5.000 domnile. Și vă spun că văd oamenii și cred că, într-adevăr, până n-au în ieșit și susținători sau votanți, nu susținători ai PSD în stradă, nu cred că s-ar fi adunat 600 de mii, totuși de oameni. E o chestiune de disponibilitate până la urmă. Și încă ceva, în piețele astea, la marile adunări din aceste zile, gândiți-vă așa că televiziunile fac o poză și fac niște calcule și zic acum sunt 250 de mii, să zicem, în piața victoriei. Da, acum. Da, mai devreme, poate au fost alții care au plecat mai târziu, poate vin alții și pleacă ăștia. Adică din punctul ăsta de vedere să zici ce înseamnă 60.0 de mii pe lângă 3 milioane, s-ar putea să greșești grav. S-ar putea să fie 60.0 de mii ori X. de aceea, întotdeauna, dar întotdeauna într-o democrație, nu te faci că plou atunci când se întâmplă ceea ce s-a întâmplat acum în România. Bogdan, bună ziua. Bună ziua Moise. Vă ascultăm. O întrebare în se poate. Pentru mine? Nu văd? Da, pentru dumneavoastră. Nu văd de ce este rău să avem alegere anticipate acum. Pentru că nu avem alternativă și nu avem uh, posibilitatea ca în două lună, două luni sau trei luni chiar să apară alți actori care să devină și cunoscuți, actori politici. Păi da, dar poate să schimbă rapoartele de putere, în guvern Gândiți strict în termeni de sigle electorale, cât ia PSD-ul, cât iau al alți. Hai să zicem că, într-adevăr, PSD-ul a scăzut la 20-25%, cum anunța chiar domnul Chirica la, Iași. la Iași, atenție, unde liderul psd a zis, noi nu suntem cu ăștia. Poate, în Atunci. altă parte, a scăzut mai mult. Dar asta nu înseamnă că cei care nu mai votează PSD-ul au automat pe altcineva de votat. Da, dar din moment ce PSD-ul a venit la putere, acum nu știu cât mai este de legitim PSD-ul, pentru că e clar că oricum ori aștept la putere prin doar 40% prezență la vot, dar oricum nu știu, mi se pare că ei s-au demonstrat ce-au avut de făcut și acum și vis de treaba asta, că n-ai rost să ne ascundem după deget. Adică PSD-ul cam toți sunt hoți. Că există oameni de stânga în România care nu sunt hoți, asta e cu totul altceva. Dar PSD ul cine e eu, cât membrii PSD cunosc cam totul. Uite, aveți dumneavoastră un cerc mai select atunci de cunoștințe. Iertați-mă, da. nu, nu puteți extrapola în felul ăsta. Da, mă rog, hai să zicem, nou, sau să zicem mai bine, mai frumos, să zicem că cei care au putere... Deci, noastră, ziceți, ala? eu cu nostrei pesediști, te ai, hoți, rezultă că da, niște da, sute de mii sau că... milioane de pesediști sunt hoți. Nu e corect ce faceți. Da, poate că am exagerat puțin, dar oricum, îi, îi și demonstrează faptele că ei, de fapt, când au ajuns la putere, e ce prin principal, lor grijă a fost să... Aici trecele. nu vă poate contrazice nimeni. Din nefericire pentru faptele ei. Vorbesc, faptele vorbesc pentru ei, ca să zic așa. Acum nu zic, nu, dar poate că și dreapta atunci ar merita o șansă. Nu, nu văd de ce e o problemă să avem anticipate acum. Eu, pe foarte mulți. într că inclusiv dreapta e nereformată. E la da, fel de nereformați da, ca și alții. Dacă vreți să vă dar, spun, usr dar, dacă dar, ziceți. Ascultați-mă puțin, Bogdan. USR-ul da, nici da. nu are filiale în toată țara. Iar da, PNL-ul joacă extrem de duplicitar, tot timpul a jucat duplicitar, inclusiv. Uitați-vă la intervențiile că ăștia de la Antena 3, foarte deștepți, da. de fiecare dată ia și punul de la PNL, care ăla acolo face dezbatere cu al de la PSD, dar întotdeauna al de la PNL e mână moartă, zice și el așa, ca să zică ceva, iar al de la da, PSD la e extrem de vocal, el știe, el face, el. Mă înțelegeți? Astea sunt niște jocuri, o aparență de democrație. Deci ce face pnl Uitați-vă la doamna Turcan, că mă scoate din nervi, de câte ori o văd. Singurul care e specialist acolo și care chiar vorbește și spune ce spune e Câțu de la PNL, care a intrat în Parlament, dar omul ăla e pe economic, a fost bancher. El vorbește despre buget și spune ce descoperă. Dar eu vor ce? Atât de singulară în PNL. Deci nu-mi spuneți mie de PNL și că acum dacă am avea alegeri anticipate s-ar schimba ceva, nu s-ar schimba nimic, domnule. Eu, eu zic că s-a schimbat raportul de putere Deci oricum, în, nu știu ce legitimitate mai are guvernul Deci ăsta. raportul de putere cu unii care sunt tot la fel Că scrie pe ei PNL sau Dreapta Nu rezolvă problema țării Problema țării rămân, noastre Dar da. faptul că rămân acolo PSD-ul la putere Rezolvă problema țării N-aș putea să vă spun De aici de întrebarea de... președintelui Ce ne facem, dragilor? Eu zic că nu e prea mult să mergem la alegeri anticipate pentru că așa și alte partide care vin la putere se gândesc la treaba asta, înainte de a mai face măgării de genul ăsta. Se gândesc, băi, pot să pierd totul dacă fac o prostie. Așa, dacă se renunță așa, prea repede, prea ușor, cred că primesc chiar apă la moară. Într-un an de zile se va uita totul și o luăm de la capă. Ok. Bine, da. vă mulțumesc pentru opinii, vă mulțumesc tuturor pentru opinii, trebuie să ieșim. Vreau să vă mai spun două vorbe înainte, în calitate de oltean. V-am zis mai devreme că discursul președintelui din Parlament nu a fost unul de Ardelean, a fost un discurs de Oltean. Discursul a fost, și v-am spus asta imediat după aceea la cald, pentru că noi oltenii avem negocierea în sânge, fie chiar și de la vorba aia ce, dar mă, nu știi să înjuri. Președintele a marcat în mod clar niște limite de negociere. A spus-o, domnule, e puțin să-și dea demisia, să retrageți ordonanța și să-și dea demisia... Un ministru a zis, da? Adică Iordache la, la se gândea, da? E prea mult să mergem la anticipate. Aceasta e marja, așa a spus. Deci, practic, a sugerat, vreau o negociere. Că, într-adevăr, a dat cu pumnul, a dat ca moromete cu paru, când, da? S-a dus ca la copii și i-a luat la par. Asta e, să știți, e o poziționare pentru negociere. Adică, vedeți că nu sunt diplomat. Vedeți că nu tolerezi ceea ce vreți voi să faceți sau ceea ce ați făcut de aici încolo, da? după ce a dat -a frăgezit, cum se zice, într-un limbaj din ăsta mai puțin colovial, Ia după ce i a frăgezit puțin prin discurs, nu altfel, cam asta a făcut, din punctul meu de vedere, președintele Ioanis astăzi. Foarte interesantă zi, va rămâne în istorie. Mai vorbim și mâine, însă. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.